يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ سَيُطَوِّلُ الْإِذَا الْحَدِيثَ وَدِيم سَيُبَيِّنُ لَكُمْ kita bersyukur pada Allah SWT Dan mimpah kuihnya lepas kita menyambung kembali Kuliah tafsir kita di Aikim Dan kita masih lagi mengupas ayat yang pertama Berkaitan dengan kalimah Ar-Rahman, Ar-Rahim Dua daripada sifat-sifat Allah SWT Perbezaan ini kata para mufassirun Menunjukkan kepada kita kefahaman Betapa besarnya Aqidah Yang kita imani daripada Aqidah Nasarah Nasarah letakkan Allah SWT itu Berskongkol ataupun kombinasi tiga dalam satu bagaimana tiga boleh satu dalam satu bagaimana tiga boleh sama dengan satu sedangkan Bismillahirrahmanirrahim menghimpunkan nama Allah yang maha mulia yang paling masyukur diikuti yang dua sifatnya yang utama yang dominan dan penggunaan al-Rahman ini sebenarnya merupakan satu penggunaan yang tidak asing kata Tahir Ibn Asyur. Karena orang-orang musyrikin jahiliah sebelum Islam sudah pun beriman kepada dua kalimah ini sifat daripada sifat sifat Allah SWT dan kalau kita kaji dalam Al-Quran Al Karim, kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala membunyikan kalimah ini pada zaman sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. So, sebelum ketahuilah Islam lagi itu pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Bila Nabi Allah Ibrahim membangunkan Kaabah seperti yang kita baca mesti surah Al-Baqarah. Insya-Allah ada umur ada kesempatan kita akan menuju surah Al-Baqarah selepas ini. Surah yang paling panjang, surah yang salah satu dipanggil oleh Az-Zahrawaini. Dua bunga yang menguntum Dua bunga yang berkembang Dalam Al-Quran Karim Satu yang masukkan surat Al-Baqarah Yang kedua Al-Imran Jadi Allah menggunakan kalimah ar rahim ini sebenarnya Pada kisah pembangunan Ka'bah Yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim Abu'l-Andiyah Ini dapat kita lihat versi ayat 128 Dari surah Al-Baqarah Bila Allah menjelaskan A'udzubillahimasyaitanirwajim Ini ala lisani Ibrahim Bila Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, dikisahkan oleh Allah. Rabbana waj'alna muslimain lakaw min zurriyyatina ummatan muslimatan lak warinna manasikana waj'al 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami jadikanlah kami bergolongan orang Islam kepadamu dan zuriat kami ummah yang Kemudian kita lihat Kisah Nabi Allah Ibrahim sebelum itu ketika berdakwah kepada bapanya sendiri. Bapanya yang bernama Azar. Azar ini merupakan bapa kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini Nabi Allah Ibrahim ini di uji oleh Allah SWT dengan bapanya sendiri merupakan penentang kepada da'wahnya. Ini dapat kita lihat Nusi ayat yang ke-45 dari surah Maryam. Allah SWT berkata, rajim. Ya abatilah ta'budis shaitan. Inna syaitan kana lirahman 'asiya. Wabapakku janganlah engkau ikut syaitan. Kamu menyembah Fatimah, hendak menyembah hati. Kamu tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kamu menyembah Fatimah hendak seperti itu. Kamu tinggalkan ibadah kepada Ar-Rahman. Karena syaitan itu merupakan musuh kepada Allah. Dia telah pun ingkar kepada Allah, takabur kepada Allah dan melakukan maksiat, mengingkari suruhannya. Jadi di sini Kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim bukanlah satu benda yang asing. Kerana ia telah mempunyai khalfiah, Mempunyai satu penggunaan yang telah pun ada sebelum dari kedatangan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kalau kita baca dengan surat An-Namal. surah Semut. Yang mengisahkan tentang dakwah Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabak. Yang dikenali sebagai balqis dalam kitab ada tafsir menceritakan namun. Jadi Nabi Sulaiman mengulakan suratnya. Innahu bin Sulaiman wa'inahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguh surat ini daripada Sulaiman hamba Allah Rasulullah kepada Baltis dan sungguhnya innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya permulaannya iaitu bismillahirrahmanirrahim. Kita telah hurai dalam kuliah yang lalu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdih kullu amrin ziban la yubda'u bismillah fa huwa abtar. Semua amalan yang tidak dimulakan dengan bismillah yang menduki tempat yang penting maka dia terputus dari keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya sifat Allah SWT ini Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim Seperti yang dijelaskan oleh ayat-ayat lain Ketika kita mengungkapkan Bismillah ini Maka makna-makna tersebut akan menghiasi jiwa kita Ini membawa kesedaran Akan kelemahan diri Dan keperluan pergantungan mutlak kita Kepada Allah SWT Muhammad Mutawariah Syarawi Mufasir yang hebat Dari negara Mesir itu menceritakan Menggambarkan bahawa Bismillah ini adalah satu azimah Yang Allah beri kepada kita Satu azimat Kekuatan Gunakanlah dia Pada setiap masa Dan kita akan lihat Ada perkara yang Allah mudahkan Dengan sebab ucap Bismillah itu Dan ada perkara yang tidak boleh Dipermudahkan Menunjukkan bahawa Allah SWT yang sifat rahmatnya Rahimnya Dia beri kepada kita Menggunakan kebanyakan benda di dunia Sebagai contoh Kata beliau Nak bagi faham Cuba kita lihat Betapa banyak kenderaan yang ditunggang oleh orang-orang yang terdahulu Contohnya kuda, contohnya kerbau, lembu Tapi ada binatang yang tidak boleh dinaiki oleh manusia Lembu kadang-kadang boleh dinaiki Tapi manusia, mudahkah untuk menaiki? Seladang, kenapa tidak boleh dinaiki? Kenapa tidak boleh dijinakkan? Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah SWT menjinakkan untuk kita Haiwan-haiwan ternak itu dengan rahmatnya dengan rahmatnya Allah SWT beri kepada kita Binatang-binatang tersebut Dan masih banyak lagi yang kita tidak dapat Jinakkan Saya pernah ingin mengingatkan Allah sekalian Jadi bila kita mengungkapkan Bismillah Tertanam dalam jiwa nilai yang luhur Yang terjelma Keluar Dalam bentuk perbuatan yang kita lakukan Kerana Perbuatan yang kita lakukan itu merupakan refleksi cermin dari apa yang terdapat dalam jiwa kita Jadi seorang yang sedang diurung kesedihan Ataupun sedang di timu penyakit keindahan baginya menjadi hampa Sedang seorang yang kita lihat sedang di sedang apa istilahnya sedang mabuk dengan asmara maka segala benda akan nampak indah di kelopak matanya. Ini kerana setiap wadah akan menumpahkan isinya. Maka dengan tujuan kita baca Baswalah ini sedang mengenai mulia ke Allah selian. Kita mengharapkan kasih sayang Allah SWT rahmat Sesuai dengan pola kasih sayangnya Mencurahkan rahmat Yang tidak hanya akan memberi kebaikan itu Pada kita malahan kepada apa yang kita lakukan Termasuk kepada makhluk Dan orang-orang kafir sekalipun Bila mereka ni berusaha dengan kita Kerana kita yang berusaha dengan mereka ini Membawa dalam wadah hati kita Sifat Ar-Rahman dan juga Ra'in yang ada Siapa dengan yang mula kat bahasa kan? Dalam tafsir Qurtubi Ada satu riwayat dia Syabi dan juga Al La'amash Bahawa Rasulullah SAW pada peringkat awal Menulis apa seri bentuk Tulisan baginda Menerima kepada sahabat penulis bahayu ini Untuk memulakan Bismillah Sehinggalah bila datang perintah Allah Untuk mengatakan, menuliskan Bismillah Kemudian bila turun ayat Nabi surah Israik ayat ke-10, Qul huwallahu ahad, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah, Allah SWT taala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muncul turun ayat yang berikutnya, Isra' nama ayat ke-30, Innahu min Sulaiman wa inna biismillahir rahmanir rahim. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mululah meminta para katabatul wahyi, para penulis wahyu untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti ini tulis ulama Al-Qurtubi. Imam Qutubi ini memiliki tak tafsir yang cukup menarik. Sila berdengar sekitar. Namanya Al-Jamiq, Yahqamin, Qur'an dan Kerim. Al-Jamiq, Yahqamin, Qur'an. Beliau ini kalau kita kaji cari hidupnya, sejarah hidupnya, penting untuk kita kenal dengan para muqassirin. Beliau yang diberi nama dan kunyahnya Abu Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau ini dia keturunan sahabat-sahabat Al-Ansar yang telah pun menyokong da'wan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datuknya telah berhijrah mengikut umumkan permukaan negara Andalus. Dan kalau kita perhatikan kata Al Hafiz Abdul Karim menceritakan tentang Imam Qurtubi ini innahu kana min ibadillahis salihin ini al Imam al ini yang dibincangkan pada gambiau dia kemukakan riwayat riwayat bagaimana datangnya bismillahirrahmanirrahim al Imam al Qurtubi ini disifatkan oleh para penterjemah bayu rahta ulama-ulama Islam contohnya syiar alamin mubala al Imam az-zahabi milastan ni al, al, al Qurtubi ini seorang yang cukup saleh orangnya Seorang ulama' yang terkenal dengan warak Yang zuhud dalam urusan ni, Sibuk dengan urusan akhirat Dia ni mengarang banyak kitab Entah kitab yang sampai kepada kita Kitab Al-Jamil, Al-Quran ah Kitab ni cukup menarik sedang bernengar sukan Wasiat kepada para asal Dan juga ustazat Kalau kita nak mahajar tafsir atau Kitab Al-Qutubi ni mesti baca Karena beliau bukan saja menekankan Masalah-masalah fiqah Tapi beliau juga menguraikan Dia seluruh bahasa dan juga sarafnya, perbincangan, huraiannya, dan tradisi beliau dalam penulisan dia akan kemukakan wafi'i atau wafi'ah salu'un wa'ishimunah sa'alatan. Dalam ayat ini, bismillah ada 27 bicara tentangnya, 27 huraian. Sistemetik semua kitab tersil Al-Qurutubi ini, cukup menarik. Jadi, Alim Al-Qurutubi ini, kalau kita perhatikan, yang ingat ini mulai Allah selain, beliau telah pun menulis kitab ini, dia di kalangan Ulama Ulama Andalus yang terbuang, terbuang. Tiga kata kan? Terpaksa keluar. dari Andalus selepas Andalus dirampas dan peristiwa yang masyhur yang kita semua tahu, kaje Frederic, Isabel yang terlibat dalam memungkakkan orang-orang Islam di Andalus, meminta, mewajibkan mereka untuk makan babi, menghalau mereka. Semua ini berlaku pada zaman sebelum daripada Imam Al Qurtubi. Sedikit sebelum itu dah beliau terpaksa berpindah ke utara Afrika. Itu sebab bila kita lihat, kita kaji kitab yang ditulis oleh Alimah Qutubi ini, beliau biasa merujuk, memberikan sedikit sebanyak hint. Menunjukkan bahawa beliau pernah mengalami sesuatu seperti itu, telah pun keluar dari Andalus kerana tekanan yang berlaku kepada orang, -orang Islam di sana. Ini satu pengadilan penting terlalu kita bercerita tentang syaksiat ulama yang hebat ini, sedang berdengar sekalian darilah negara kita dengan sebaik-baiknya. Kerana jika kita tidak menjaga negara ini Kita dah haka, kita khianat kepada amanah yang Allah berikan Maka negara kita juga akan diambil orang Seperti yang telah berlaku kepada negara Islam, umat Islam, Andalus Pernah ditegakkan di situ ratusan tahun kerajaan Islam Tetapi kerana masing-masing sibuk dengan dunia dan wanita Tidak lagi mengutamakan persoalan Islam Kehubungan Islamiah yang sebenarnya ini Masing-masing ada kepentingan peribadi yang banyak Berpecah belah mereka tidak mahu lagi bersatu di bawah Rasulullah. Masing-masing ada kepentingan dunia yang banyak Hubud dunia Dan cinta kepada harta Hubud Cinta kepada pangkat Akhirnya menyebabkan mereka terpaksa Meminta bantuan kepada orang, -orang bukan Islam Orang Kristian Dan orang Kristian telah pun melakukan satu Tekanan Bahkan menghancurkan umat Islam di sana Menghilangkan semua pengaruh-pengaruh Tanda-tanda sejarah Islam yang ada dan mana-mana yang tinggal diwajibkan untuk makan tadi Mana-mana yang enggan akan dihalau ke pergunungan sebelum dibunuh sebagai zalim di sana Ini sedikit sejarah yang perlu kita ketahui Kerana kita sering mengungkapkan kalimah Mengucapkan nama kitab Tafsir Al-Qurtobi ini Al-Qurtobi diberikan Kordoba Kordoba satu wilayah yang penting Dalam negara Andalus satu masa dahulu Bahkan merupakan ibu kotanya Sehingga akhirnya Semuanya tinggal dalam kenangan umat Islam saja Dan catatan-catatan sejarah jadi kita telah menjaga perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini seperti ini. Dari Amash, daripada Syabi, bahawa Rasulullah S.A.W. berberingkat awal. Kemudian Rasulullah S.A.W. diwahyukan oleh Allah untuk menukar kepada Bismillah. Kemudian turun ayat dari surah Al-Isra, ayat 110. Kulidu Allah awidu al-Rahman makirata Bismillahirrahman dan kemudian turunlah surah An-Namal ayat ke-30 innahu min Sulaiman wa inna biismillahir rahmanir rahim maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menulis bismillahirrahmanirrahim jadi Nabi Muhammad tidak pernah menulis bismillahirrahmanirrahim Sehinggalah turunnya Isra'il Namal sebenarnya menurut Allah sekalian bismillah telah kita uraikan Kepentingan untuk bacaannya ini mengumpulkan satu perkara yang penting Yang termasuk salah satu Daripada surah, daripada ayat-ayat Al-Quran Al Tersebab Kalau kita perhatikan siapa yang Pada ayat yang dikemukakan Para sahabat berijma' Meletakkan bismillah itu di permulaan tiap-tiap surah Kalau lah ia bukan kalimah Bukan satu ayat daripada Al-Quran Mengapa para sahabat tergamat meletakkannya Jika nak dibandingkan dengan amin Yang akan kita huraikan di hujung surah ini dia tidak pernah ditulis dalam mana-mana Al-Quran, tidak ditulis Kataan Amin Menunjukkan mahu Amin itu bukan satu ayat Daripada Al-Quran Bebeza daripada Bismillahirrahmanirrahim Membunuhkan satu kalimah daripada Kalimah Al-Quran Al-Kerim Kita akan lanjut perkara ini pada kuliah akan datang Nusi ayat yang kedua Alhamdulillahirrabbilalamin Bagaimana kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim Tanaman Tahir Ibn Ashur cukup menarik untuk kita kupas Begitu juga Muhammad Al-Tawariah Syarawi kaitaan satu ayat kepada yang lain begitu seragam sekali kita akan lihat keindahan ini diserlahkan dengan ulainya dikemukakan mereka wallahu alam sallallahu alai sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu lakum wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh